פרק כ"ט ויוסף משלו ויאמר מי יתנני כירכי קדם כי אלוה ישמרני. בהילו נרו עלי ראשי לאורו אלך חושך. כאשר הייתי במי חרפי אלוה עלי אוכלי. בעוד שדי עמדי סביבותי נעריי. ברחוץ הליכי בחימה וצור יצוק עמדי פלגי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 ברכת עובד עלי תבוא, ולב אלמנה ארנין. צדק לבשתי וילבשני, כמעיל וצניף משפטי. עיניים הייתי לעיוור, ורגליים לפיסח אני. אב אנוכי לאביונים, וריב לא ידעתי איך קירהו. באשברה מתלעות עבל, ומשיניו אשליך טרף. באומר, אם קיני אגבע, וכחול הרבה ימים. שורשי פתוח אלי מים, וטל ילין בקצירי. כבודי חדש עמדי, וקשתי בידי תחליף. לי שמעו ויחלו, וידמו למו עצתי. אחרי דברי לא ישנו, ועלי מו תטוף מילתי. ויחלוך מטר לי, ופיהם פערו למלקוש. אשחק עליהם לא יאמינו, ואור פני לא יפילון. אבחר דרכם, ואשב ראש, ואשכון כמלך בגדוד, כאשר אבלים ינחם.